لله الرحمه والخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودهينا السعيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ونرسلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد أيها المؤمنون استقوى الله أوصيكم والإياة لتقوى الله فقد فاها المتقوى المسلمين والمسلمات بنا مدها النعمة الله سبحانه وتعالى. في داخل سبحة عن عوف المال الأشياعين رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. <تصفيق> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله وقلنا حديث أهدي ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبقعنا أيدينا. وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم كما يسأل أحدا يناوله إياه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Ahud bin Malik Al-Asya'i RA kata dia kami bersama dengan Nabi SAW kalau tak silap tujuh atau lapang ataupun sembilan hari syarat sesuatu di hadis ni di hadis ni di hadis ialah cakap Nabi di antaranya ialah perbuatan Nabi Di antaranya ialah pengakuan Nabi Di antaranya ialah pengalaman yang sahabat tengok Nabi Tak kira Nabi cakap ke, Nabi buat Nabi mengaku ke, Nabi tak kata apa ke Semua tu direkodkan jadi hadis Ah bin Malik salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita pengalaman depa ikut Nabi musafir dia tak pasti sama ada sab'ah ataupun samaniyah ataupun tis'ah 7 8 atau 9 hari tak pasti tapi banyak hari depa musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata syarah hadis ni dia kata selepas 7 hari ataupun 8 hari atau 9 hari ini lah nak berpisah Nabi kata kepada sahabat-sahabat ni Nabi kata ala tubayihuna Rasulullah Nabi kata hamba tak mau tak bai'ah kepada Rasulullah Nabi kata hamba tak mau nak bai'ah, hamba tak nak janji setia apa-apa dengan aku sebagai nabi hamba ni Sahabat kata qala kat bai'at nak ya Rasulullah sahabat-sahabat eh bersama macamlah betul dia kan bai'at dengan orang sahabat dengan nabi ni dapat ada bai'ah, Dia pada janji. Tu kadang-kadang apa gangster dia tu dia Ambil dia ikut tuntutan dia dalam kumpulan gangster dia tu dia ada bai'ah, dia ada janji pertumpahan ayat apa jadi dekat kita ni adik-adik kita ni dia kata kita kena kenal sehati sediwa dihidup semaji sumpah semula kami ni dah ya. Nabi SAW bayah ni sentiasa antara Nabi dengan para sahadah tapi tak ada potong ayam tak ada potong kami Nabi panggil sahabat, main semua pakat berjanji, pakat-pakat sama-sama kita ni, janji tak setia, kalau janji apa pun untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasul, kita akan sama-sama. Bila sudah pastuju atau lapan atau sembilan hari musafir dengan Nabi ini, mai hari pengakhir Nabi kata dekat sahabat ni, hampat tak mau nak buat baik, tak mau nak buat janji dengan aku, kan? Aku ni Rasulullah, aku ni pesuruh Allah, aku ni Nabi yang dilantik oleh Allah, hampat tak mau nak janji apa apakah dengan aku? Sahabat ni, dia berkata, "Kunna hadisa ahdin bi bai'at ah. ka kami rasa macam kami baru lagi buat bai'ah dengan Nabi. Apa pasal Nabi nak suruh bai'ah lagi?" Bangku janji aja, baru berjanji ta'asiah aja nak nak kena buat lagi ke. Jadi sahabat kata dekat Nabi, "Ala Nabi Sahabat kata dekat Nabi, "Qad bayy'nak ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami sudah berbai' dengan tuan. Nabi ulang lagi sekali, Nabi kata, "Ala tubayyi'una Rasulullah?" Nabi kata, "Hamba tak mau, kan nak janji apa-apa dengan aku?" Sahabat jawab lagi sekali, sahabat kata, "Ya Rasulullah, qad bayy'nak ya Rasulullah. Kami dah janji dah. Nabi ulang lagi sekali Nabi kata Tiga kali Dalam alimu al hadis Dia beritahu Dia kata apabila satu benda tu Nabi rikir, Nabi ulang Sampai tiga kali Maknanya benda tu sangat penting Padahal sekali cukup Sekali cukup Kalau Nabi kata Apa tak maukah Nak janji apa-apa dengan aku Sahabat kata Kita dah janji dah Nabi dah cukup dah banyak tu Nabi ulang sahabat kata ya rasulullah kita dah janji dah nabi ulang sahabat kata ya rasulullah kami dah janji dah sampai tiga kali nabi ulang bukan nabi tak dengar bukan nabi pekak bukan nabi nabi sengaja ulang kerana benda hak nabi nak habaqkan lagi sangat penting maka diulang tiga kali bila dah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang sampai 3 kali qala kata Aus bin Mali yang meriwayatkan hadis ni kata dia sadatsatna aidiana maka kami pun pakai suara tangan dekat Nabi. Ni ada tak kena ni. Nabi dah tanya kita, kita dah habak dah. Nabi tanya lagi, kita habak. Nabi tanya lagi, kita habak. ni ada benda penting. Mereka pun suar tangan, huluk tangan dekat Nabi untuk nak berbay'ah dengan Nabi SAW. Sambil huluk tangan, wa qulna qad baya'naka ya Rasulullah. Kali keempat kahabak kata ya Rasulullah. Tak apalah. Kalau nak bay'ah lagi pun tak apa. Tapi sebenarnya kita dah bay'ah dah. Kita dah janji dah. Tapi suar tangan. Fakalana nubaiyak ya Rasulullah kita nak janji apa lagi Tangan jawab? Fakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ala al-dhagbulullah, ولا تشرك به شيئا'. Nabi kata kau nak apa janji dengan aku? Bahawa hamba semua tidak akan syirik Allah dengan apa benda tu. Oh nabi dengan bak syirik ni naj. Allah dah beritahu dalam banyak ayat Quran, ini dosa sangat besar, Allah tak dosa Allah yang Walaupun ada dalam ayat lain, yang sebahagian ulama' tafsir kata, apa dosa pun Allah kalau nak ampun, dia boleh ampun. Tetapi syirik dosa yang paling besar di sisi Allah. Oleh kerana dosa itu, Allah melihat sebagai dosa paling besar, maka Nabi juga melihat dosa syirik ini dosa besar. Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata, aku nak supaya hamba berjanji dengan aku sungguh-sungguh. Hamba tidak akan syirik Allah dengan satu benda pun. Nabi kata, janjilah dengan aku. Apa pun semayang perlu lima waktu, jangan tinggalkan. Penting benda. Jangan syirik Allah, ini sangat penting. Semayang lima waktu, sangat penting. Waktu Nabi kata janji dengan nabi bahawa aku bahawa hamba akan taat sungguh-sungguh yangni kepada Allah dan Nabi. Taat sungguh-sungguh. Tak cerita apa pun tak mau. Allah kata apa dalam Quran? Samaeana wa apaana. Nabi kata apa dalam hadis dia? Samaeana wa apaana. Janji dengan Nabi Nabi kata. Nabi tambah satu lagi Aku harap hampa janji dengan aku Jangan jadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain Nabi kata Nabi kata aku tak mau orang Islam ni jadi satu bangsa Orang Islam ni menjadi satu kaum Orang Islam ni menjadi satu kelompok manusia Yang suka meminta-minta Nabi kata aku tak suka benda ni Orang Islam tidak boleh jadi orang yang suka meminta-minta. Orang Islam kena jadi orang yang memberi. Kita jangan hidup sebagai orang yang mengharapkan orang. Kita kena hidup sebagai orang yang boleh tolong orang. Kata Awf bin Malik. Falaqataraitu. Ba'adha ula'ikan nafa. Yaqutu sawta ahadihim. Fama yas'alu a'adal yunawiluhu iya Auf bin Malik kata Geng haddu'adal Yang bay'af bersama dengan Nabi SAW Yang Nabi SAW ulang tiga kali Lepas tiga kali kata kami dan bay'af Sampai kali keempat Lepas suar juga tangan Berjanji dengan Nabi ...kaum yang Nabi pesan dekat mereka... ...jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Kaum yang Nabi suruh mereka berjanji... ...bahawa mereka akan semayang lima waktu tak tinggal. Kaum yang Nabi alaihi SAW pesan... ...kata jangan duk jadi orang yang suka meminta-minta pada orang. Kata Awf bin Malik... ...geng yang ada dengan Nabi... ...yang Nabi pesan itu mereka berjanji dengan Nabi itu... ...selepas daripada janji mereka dengan Nabi itu. Yaskutu sawfu ahadihim kana yas'adu ahadan yunawiluhu iyyahu. Kalau balik kat tu tengok depa ni yang dah janji dengan nabi kata tak akan minta tolong dekat siapa-siapa ni. Tongkat depa jatuh pun depa ambil sendiri. Depa tak mau orang pun orang ambil sekali Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Berapa hadis ni dapat kita faham. Bahawa Nabi Alaihi Wasallam SAW serius dalam hal ini. Nabi serius dalam hal agama ini, Nabi cukup serius. Nabi pesanlah, Nabi pesan lagi. Nabi janji dah, Nabi janji lagi. Nabi dah ambil janji daripada sahabat dah. Nabi suruh sahabat berjanji lagi. Supaya tidak syirik Allah. Supaya jaga semaya. Dan supaya Allah Islam menjadi satu umat yang tolong orang. Bukan mengharapkan pertolongan orang. Nabi serius dalam soal ini. دماغوا حديث لعين رواية ابن عبي رضي الله عنه فكذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الملكين بهذا الطوائف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يُحْفَن له، فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. أو كما قال حد صحيح رواه الإمام مسلم. يبدأ أبي بكر رضي الله عنه. Nabi Alaihi Wasallam bersabda Nabi kata bukanlah orang miskin itu Orang yang duduk melewak sana sini Duduk minta makan pada orang Nabi kata itu bukan orang miskin Yang duduk melewak sana sini Orang pergi duduk makan di kedai kopi Dia main duduk tepi meja Minta buat muka belakang kesian Itu bukan orang miskin Nabi kata Orang miskin bukan orang yang pergi daripada pintu rumah ke pintu rumah minta yang tu minta yang ini minta duit minta beg minta kereta itu bukan orang miskin Nabi kata orang miskin itu bukanlah orang yang sentiasa berjalan di kalangan manusia, lepas itu manusia bagi dia lukma, wa lukmatani bagi makan dekat dia satu suap dua suap, bukanlah orang miskin itu orang yang pergi cari orang minta tolong, orang bagi dekat dia tamrah, wa tamratani bagi korma sebijik, bagi dua biji itu bukan orang miskin, Nabi kata maknanya apa? itu bukan orang miskin yang kita kena tolong, yang kita kena bantu, Nabi kata bila nabi kata betul, kalu sahabat ni jadi miskin, pada paham kita itulah orang miskin. Berjalan sana sini minta sedekah minta belasihan orang itu lah orang miskin. Nanti kita nak, itu bukan orang miskin. Kalu sahabat kata samaan miskin ya Rasulullah. Sahabat kata dah kalau macam tu, orang miskin ni macam mana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikulahim, yang tidak yajdu rinnam yugnihi, walaiyqanulah." Nabi kata orang miskin itu adalah orang yang miskin, yang tidak ada benda yang boleh memberikan kepada dia, tetapi orang tak tahu kata dia miskin orang miskin itu ialah orang miskin dia memang miskin, dia tak ada apa tapi dia sembunyikan kemiskinan dia sampai orang tak tahu kata dia miskin orang miskin itu ialah orang yang tak ada duit ringgit, orang yang tak ada pakaian tapi dia tak pernah ceritakan orang kata dia tak ada duit, dia tak ada makan. Orang miskin itu ialah orang yang tak ada apa Tetapi bagi dia maruah dia lebih mahalah Daripada dia nak diminta menjatuhkan maruah dirinya Itu orang miskin sebenar Nabi kata Maka apabila orang tak tahu kata dia miskin Maka tidak ada orang yang nak bagi sedekah pada dia Maksudnya dia tak tunjuk miskin dia Maka orang tak bagi sedekah dekat dia wala yaqalu annashai'a dan dia sendiri tidak pernah minta tolong kepada siapa-siapa padahal dia miskin. Oh macam ni, Nabi kata kalau hangpa jumpa, hangpa kena tolong. Nabi dia tengok kot tu. Adoh mai jumpa di dada Allah saya ni lah, saya ni legutut. Nabi kita ni bukan orang miskin. Hak miskin ni, dia miskin. Tapi, benak, benak dia miskin. Tapi, demi ayah muka dia, demi marah dia, demi harga diri dia, dia tak meminta-minta pada siapa. Padahal, dia cukup miskin. Kalau jumpa orang macam ni, Nabi kata, tolong dia. Satu sahabah, jadi cikgu sekolah. Jadi, cikgu disiplin pula di sekolah. Jadi, dia akan kerja cikgu disiplin ni, tangkap budak may lambat lah tujuh setengah budak-budak semua kena ada sekolah budak ni selalu domain lambat dia kata budak petang dia ni guru mengajar petang dia kata pengalaman dia jadi kalau kata petang pukul 1 budak-budak kena masuk kelas budak ni selalu dia nanti lepas pukul 1 buat boleh sampai jadi dia kata dia sebagai guru disiplin ni bila tangkap hang, salah pasal-pasal Pasal main lambat amaran kali kedua main lambat lagi amaran kedua kali ketiga main lambat lagi dia kata dia sebab macam belakang sebab pun esok lambat lagi. Esok sebab lagi. Sebab pun lusa lambat lagi. Lusa sebab lagi. Eh, dia kata, Budak ni dia ni baru teringat. Baru teringat. Apa hal dia ni Mak Mokak dia ni siapa? Dia ni orang daripada keluarga macam mana? Sampai tak takut ni, kena marah, kena tak orang tanya, kena panggil panggil lambat pun tak cakap. Habis kuat ayah masa ayah jatuh. Dia kata dia sebagai guru ni, saya ingat juga lagi itu, tak apa dia ni, ikut-ikut ke rumah, ropon-ropon ni. Yang mai lambat tu, macam apa? Mesti tunggu abang sekolah pagi balik. Abang balik, baju abang tu dia pakai, pakai baju tu balik pola. Sampai Allah ni yang cikgu ni bila tengok macam tu, tiap pula perihak. Aku tu sepat selama ni, aku sepat budak. Aku tak patut sepat. Lepas tu, aku kena siasat. Aku kena pergi celidih. Aku kena tahu dia siapa. Kalau kutang dia macam ni. Dia kata tak sempat dia. Aku tak kuat dia. Aku rasa bersalah. Dia panggil pula tu. tu. Dia kata selama ni. Han duduk main nama apa, -apa siapa. Tak jawab. Dia kata cikgu udah, tengok dah. hang sebenarnya tadi. hang tunggu balik. Siapa yang balik tu? Baru ni terkejut cikgu tengok. Baru dah abang, abang saya. Habis. Baju tak dah. Ni ke boleh pasang masuk dalam hadith ni Bila tanya dia siapa, apa Pasal apa Dia kata-kata mak pesan Mak kata jangan cerita kat orang Kata kita susah Jangan cerita kat orang Kata kita susah Maka suka kita hidup Kita belas kasihan orang Tunggu mak dia buat kuih Cari duit Ada duit Mak pergi baju bagi kat mak Dapat orang senang Itu lah. Muslimin dah Muslimat lah. dia Macam ni ni benda Ada satu. Dalam masyarakat kita hari ini. Yang Nabi SAW. Buat tersebut. Al-Aziz ni. Ada jadi. Dalam masyarakat kita hari ini. Orang miskin. Susah. Tapi tak beritahu kau orang miskin. Susah dia. Dia simpan. Demi marah. Selalu-selalu dia. Kalau kamu jumpa orang macam ni. Nabi Kata. Orang macam ni sebenar-benar miskin. Tolong dia. Mudah-mudahan Bufatimah itu. Memerima manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Kita menggunakan. Baharul Madi jilid 15 baharun madi jilid 15 kita sampai muka 131 muka 131 bawah sana Masalah dia kata tanda-tanda mustahak turun azab Allah kepada manusia itu ada lagi dikeluarkan oleh Imam Az-Zarnuji hadisnya begini. Hadisnya lebih kurang hadis yang kita baca boleh lapan ni. Tapi ada sedikit lain maka kita baca juga. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tuhizal sayf duanan wal amanatu magnaman dan zakat nazarnya maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama dia kata apabila diambil harta fai kepada pemerintah sahaja manakala harta rampasan perang itu tidak dibahagi-bahagikan seperti mana perbuatan Nabi SAW dengan segala sahabatnya. Maka itulah satu daripada alamat mustahak turun bala. Al-Faith dia berada dengan ranimah. Ranimah ni kalau tentera Islam, Tisterah musuh. Musuh salah dalam peperangan, apa juga harita yang dirampai daripada musuh. Itu dia panggil ranimah. Harita rampasan perang yang dapat dengan jalan perang. Fahid juga harta rampasan. Tetapi tentera Islam turun pergi nak lawan... ...lepas surrender. Lepas tak mahu lawan. Harta tu dirampai tanpa ada peperangan. Maka dia panggil Fahid. Tak kira ramimuah ke Fahid ke... ...harta tu akan dibahagi-bahagikan oleh Nabi... ...sallallahu alaihi Wasallam ...kepada semua orang yang ikut perang. Tapi Nabi kata apabila berlaku satu keadaan... ...di mana bila berlaku perang... ...harta yang dirampai oleh orang... ...tentera aktif orang tak dapat pemerintah sapu kat dia tu balas Tuhan akan naik, balas Tuhan akan naik. apa? benda yang wajib dikongsi, wajib dikongsi tidak boleh satu orang pulun dekat dia saja begitu, kedua dia kata apabila amanah itu jadi seperti pendapatan amanah, jawatan ni satu amanah jawatan itu menjadi punca pendapatan jawatan ini, dia bukan satu terserif, dia bukan satu terserif ni apa nak katakan, satu kemuliaan. bila orang nanti, kita bagi jadi apa-apa, jawatan besar, bukan kemuliaan, bukan terserif tetapi dia satu taklif dia satu beban, katakan belakang maka sahabat-sahabat terlantik untuk memegang satu jawatan besar jangan ingat jawatan itu membawa glamour kepada dia, jangan ingat jawatan itu menjadi punca pendapatan dia, tapi dia kena ingat jawatan itu menjadi satu beban latihan belakang dia, yang beban dia nak kena hisap di depan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu tapi apabila menjelang akhir zaman, manusia melihat jawatan itu sebagai punca pendapatan aku kalau dapat jadi kemen ni aku kalau dapat jadi board of director company ini aku kalau dapat jadi board di dalam GLC ini bukan dia duduk di bangku tu untuk nak buat kerja tetapi dia duduk di bangku tu kerana nak cari duit apabila manusia semua dia punya mindset dia otak dia duk ingat macam tu jadi aku nak nak jawatan ni dia dapat jawatan tu dia akan guna jawatan tu untuk nak buat kesenangan diri dia maka tunggu bala Allah kembali Oh dulu Itu saya cakap zaman Nabi itu saya cakap Tahbah-Tahbah itu tahbah, saya cakap, cakap zaman ulama-ulama yang kematian ni Zaman imam-imam Pazahak Misalnya Ditawarkan jawatan Tak mau. Khalifah kata kalau hang tak terima Aku buang dalam penjara Tak terima Khalifah kata pasti apa yang tak mau terima Jawab balik cari orang yang lebih baik daripada saya Khalifah kata, tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu. Kalau kamu kata kamu tak cukup baik, semua orang tak baik, baik. Tak mau juga. Sebab apa? Sebab dia melihat jawatan itu, ni macam yang hadis ni sebut. Jawatan itu sebagai satu beban, bukan satu punca pendapatan. Tapi apabila manusia pada satu hari melihat jawatan ini sebagai punca pendapatan, maka balak Allah akan mati. Kata Nabi SAW wasallam tu. Misalnya, apabila satu orang dia kata, menumpangkan harta, contohnya, satu amanah, satu amana, orang main bagi dekat dia. Menumpang taruh satu harta di rumah dia, tiba-tiba kamu perbuat harta itu seperti mana barang kamu dapat percuma. Macam kita buat contoh bulan 8 hari itu. Orang tu nak pergi Mekah, nak dia Haji, dia kata aku tak percaya apa-apa yang apa dalam Malaysia. Aku dijenis-jenis aku doa maka tu bank apa? apa aku tak percaya anak Malaysia ni aku percaya tangan sepatutnya apa sepatutnya anak PLG 3 kalian pada sini aku tu tolong simpan kat duit aku ni berapa je tak banyak 50 ribu aku tu tujuk sendiri 50 ribu kita nampak wajah dia jenis pas Allah ni pun kat duit turun habis-habis sahaja rasul setiap balik-main nak cari balik 50 ribu tak ada dia kata, bila yang bagi duit aku? Eh, dia kata, sehari sebelum aku turun, hari no, itu ni aku turun pergi Mekah. Aku jumpa orang kan. Aku ramai duit keh bagikan. Bila, dia kata, eh? Jangan duk melawak tu ni dengan aku. Amanah yang kalau tu letak dekat dia, dia melihat amanah itu sebagai pendapatan dia. Dia okay, kata, aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Jangan duk melawak tu aku. bilang yang bagi duit dekat aku, tunggu bala Allah aku dan perga Nabi SAW lagi yang ketiga dia kata wadu'an liman ghairi li din kita langkah tuilah eh, pasal itu huraian dulu dah lah. yang ketiga eh, yang ketiga tadi dan zakat itu dianggap sebagai membayar denda yang tadi ni hadis yang tadi dia kata wazakatu magraman dan apabila zakat itu dianggap seperti bayar denda bila main kena zakat dia tak puasa okey eh. Duit aku ni, dia kata nak pergi bagi seorang Dia kata Tentu-tentu, besalah rata nilai tu Besalah rata nilai tu Dia kira-kira balik duit Tengok duit dalam hapa tabung haji Tengok duit dalam bank apa nualaski, Tengok ni, tengok ni, tengok-tengok Tengok ada 15 ribu Tanya anak kita hadung mengaji Berita Mahmud ni, saya tanya dia abang Ayah nak tanya, kalau dia ayah ada 15 ribu, kena cakap tak? Oh, anak ni pun bawa habis waizah. Dia ingat lagi dalam padat dia. Oh, dia kata kena ya. 15 dia kata dah nisap lah tu. Bila dia ayah yang ada 15 ribu ni bila? Dia kata 23 jauh lah. Oh dia kata ayah kena ya. Berapa anak dia tu lah? 15 ribu 2.5 percaya lah. Daripada 15 ribu. Oh, dia kata banyak tu. Pak ni. Yang kata pak ni. Banyak tu. Dia kata. Eh, tapi kena kenal tulang ni lekah. Dia mula. Jika ni aku nak dapat lima belah ribu, ibu nak putih harganya kecil ni, tapi bagi ke orang ni dah. Kalau dia bagi kang tak boleh. Kang dia mesti tahu kan siaran segini dah. Ayah bagi kang dia, kan, dia nak kono yuk. Dia nak kono yuk. Dia nak terpikir anak dia tu sebagai segini lah juga. Jangan dia tu tak terpikir orang. nampak buat? Kok mana pun nak cari jalan, dia bagi duit tu, duduk kucing dalam kuncung tu ya. Manusia ni, tuan Manusia ni, mengaji-mengaji, main besi, main besi, main sambil ni, dekat jawa. Lah. Manusia ni, tahu apa yang buat apa dah. Duit selin jatuh, tak dengar. Duit not jatuh, dia dengar maksudnya selin jatuh tu dengar dia keting-ting-ting ting, ting bunyi selin jatuh dia tak dengar not dimangit jatuh bukan ada bunyi apa dia tahu eh duit pun jatuh duit maka Nabi SAW pesan benda ni Nabi kata jaga baik bila sampai satu masa ampah rasa macam nak berkulungan zakat ni macam nak bayar denda. bala Allah akan baik yang ni apabila ada pada satu orang Islam itu Zakat yang wajib pada syarat Wajib dikeluarkan Dengan sebab telah cukup syarat yang ada padanya Maka jadi berat hatinya Dan jadi berbekah di dalam hatinya Berkata hati itu Uy ruginya Harta ni kalau aku bagi pada orang Contoh dia bawa main Uy oh, dia kata bagi ke orang rugi ni hmm? Dia kata aku penat lelah mencarinya. Dia mula ni nak dapat banyak ni pun dia kata bercerai nyawa ni tiba-tiba orang dapat percuma duit aku dia kata satu sahaja nak bagi ke orang dia nampak nak uri maka apa pasal aku buat seperti membayar denda kat atas diriku dengan tiap-tiap apa-apa sebabnya ini dia kata tak pasti aku nak pergi bagi ke orang dia sudah rasa berat nak orang keluar bila mas perasaan macam ni Bala Allah akan main. Bila-bila masa. Sambung. Hadis itu. sabda Nabi SAW. <tuhun lima> li <ghairi din> Dan apabila belajar ilmu agama. Kerana lain daripada agama Islam. Pada awal-awal dah. Nak pergi mengaji agama ni. Tu ingat apa? Nak jadi senang. Nak jadi kaya niat pada awal lah, aku mengaji agama ni maksudnya nak jadi senang nak jadi kaya ayah ataupun niat sama juga ayah ni kata ni hampir mengaji esok ham jadi macam orang ni dia ambil satu toko dua toko agama yang hidup senang hampir mengaji bukan hampir mengaji ham jadi yang azim daripada hampir mengaji ham jadi macam orang ni orang yang mata dia tengok kata senang dia niat pada awal dah kebenaran tu matlamah dia bukan kerana keredaan Allah yang dia nak cari bila berlaku keadaan macam ni tunggu bala Allah akan main dia kata menuntut ilmu kerana lain daripada agama sesungguhnya Nabi SAW bersabar kepada kita apabila zahir dan nyata orang menuntut ilmu agama itu kerana lain daripada agama maka itulah satu daripada tanda mustahak turun azah Allah dia main keadaan macam tu dekat dah bala nak main maka adakah zaman kita ini telah kembang hal ini Syekh Idris Al-Marbawi dia tanya zaman hampa tak agak jadi macam ni ya. mengaji ugama memang niat pada awal dah kena nak buat duit ya. ada tak ada zaman hampa jadi benda yakni adakah tidak satu orang yang menuntut ilmu agama melainkan telah berpanding amalnya dan perkataannya menuntut itu supaya nak mendapat nama alim, misalnya mengajir ini bukan kerana nak ilmu agama tu boleh betul dia duduk atas jalan mustaqim tak, tapi patut apa? patut nak orang panggil dia orang alim dia nak orang panggil dia teruk oh. Dia nak seluruh masyarakat kata, oh dia ni, dia ni alim musyakal. Itu dia nak Kalau itu dia nak itu keduniaan. Bukan kerebatan Allah. Tuan-tuan takut benda ni niat niat ni, tuan Dalam semenit dia boleh twist niat ni. Yang kata niat kita ni, dalam semenit. Seminit dia boleh ponak api kelebihan maka dia kata ia pun bersungguh-sungguh mendapatkan nama itu sehinggalah setengahnya mendapat nama alim itu dengan sebab dapat tandanya iaitu dapat syahadah setengahnya mengaji ini mengaji habis peringkat bachelor nak buat master's degree dah setiap master's degree dia nak buat PhD dah dapat PhD nak megah dengan title PhD itu kalau itu niat dia kecundang dia awal-awalnya tapi apa? Padahal dia nak orang iktiraf dia dengan degree yang ada dekat dia bukan dengan tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dahalah dia Maka apabila telah mendapat ia, akan syahadah, akan degree, akan ijazah itu, maka adakah sudah halim dia? Sheikh Marbawi saya adakah orang yang mengaji daripada point card bachelor sampai master's degree sampai PhD adakah orang yang ada PhD itu betul-betul alim dia tanya orang begitu maka orang ada PhD kena jawab kita tak boleh jawab kita tak tahu orang ada PhD dia kena jawab dia sendiri kena tanya diri dia alimkah aku ni dia sendiri kena tanya diri dia kalau dia rasa alim habis dia kalau dia rasa tak, aku mengaji sampai PhD tu aku lagi mengaji aku lagi, dia rasa tak tahu Alhamdulillah maknanya apa? besar diri, tak tak ke dia makna dia apa? makna dia dia semakin mengaji, dia jadi resmi tadi makin berizi, makin tunduk dia ini benda yang yang Syekh Idris Al Marbawi tanya ni dan terutamakah ia kepada segala orang? Awak kalau pergi mengaji sampai peringkat paling tinggi, sampai ada PHD dalam programa, adakah dia dapat kemeliaan di mata orang? Adakah semestinya begitu? Bila dia mengaji sampai PHD, dia dapat kemeliaan di mata orang. Adakah semestinya macam tu? Syekh Hittred Al-Marbawi katakan. Kadang-kadang satu Ustaz, mengaji ada empat senawi saja. Tapi mulia dia pada mata semua tak semestinya tigri itu membawa kemuliaan pada dia. Tak semestinya. kemuliaan dia terletak kepada takwanya. Inna akramakum aindallahi akkakum. Tuhan so, kata orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang paling takut kepada Allah. Muslimin dan Muslimahin dirahmati Allah SWT. Dan pada segala taulanya. Adakah orang semua jadi hormat, jadi muliakan dia. Karena tigri dia. Dan sebelum mendapat syahadah sebelum mendapat ijazah itu nama alim itu lecehkah rasa pada dirinya Syihizir Salmar Bawi awak kalau kita tak mengagi sampai peringkat PHD awak lecehkan kita ni nak nanti kita sampai ada PHD ke bawah mulia kita awak tak ada PHD ni Nabi tak ada PHD berarti apa? berarti tu tak ada universiti Ay, kalau ada universiti, Nabi bukan setakat ada PhD. Nabi ialah profesor yang paling besar di universiti itu. Kalau ada universiti pada masa itu. Sahabat-sahabat Nabi. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman, Sina Ali, Abdul Rahman bin Auf. Semua sahabat yang besar-besar ni, sahabat-sahabat ni tidak ada universiti macam hari ini. Universiti mereka ialah Masjid Nabawi. Itulah universiti mereka. Disitulah daripada subuh, awal-awal subuh, dapat ditarbiyah oleh Nabi dengan tarbiah Nabawi. Lepas dohur, lepas asar, lepas maghrib, lepas Aisyah, tengah malam bertahajud depan bersama dengan Nabi. Tentuan pi dekat apa masjid Nabawi hari ini mengagak ke arah apa kiblat tu, Raweh sebelah Raweh makam Nabi. Belakang makam Nabi itu, dia ada macam pangkin sikit. Pangkin tu dia panggil pangkin Ahlul Sufah. Dulu Abu Hurairah, apa semua ni hadir, riwayat, hadith ni Abu Hurairah ni semua pangkin tu lah tempat duduk mereka. Tempat duduk Ahlul Sufah. Mereka ni tak ada apa-apa, kira ramai semacam-macam, kira nak mengaji dengan Nabi. Nabi pun kalau orang jemput Nabi, sahabat jemput Nabi pi makan. Nabi ajak mereka pergi sekali. Dan bila sampai di sana adalah hati ada cerita Nabi orang jemput Nabi Nabi ada lepaskan. Hamba Allah tu masuk koyok sikit je. Bila Nabi sampai-sampai tengok belakang bodyguard dok ada ramai, ah dia kata punggahlah aku masuk sikit ya. Aku panggil Nabi dah tepi ada ramai betul Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, manusia ada sifat fatona, sifat bijak sana celik. Dia tahu dah. Nabi kata bolehkah kami semua masuk? Dia kata bolehlah. Ya? Nabi kata mana makanan? Nabi si Nabi kacau cekis, makanan tu tak baraka makan, habis semua kenyang, tak habis makanan tu ni, geng Ahlul Sufak yang dulu, pangkin tu ada lagi hari ni itu pangkin Ahlul Sufak depan pangkin tu kalau tuan, -tuan tengok, dia ada rak berubuh Quran banyak-banyak tu belakang, rak Quran itu dulu ada satu dia panggil Mehraq Tahajju Allah kajar yang tahu di situ tuan sebab Dulu ada satu mihrab. Dia panggil mihrab tahajud. Kalau kawan-kawan tengok balik, Pemetaan semula Madinah. Dia ada buat balik itu. Mihrab tahajud. Dia duduk belakang. Quran, Duduk dalam bilik itu dah lalu. Di situlah Nabi SAW. Kadang-kadang bangkit bertahajud di situ. Bila Nabi bangkit, dia ketuk pintu bilik rumah anak dia, Fatimah, ketuk ketuk rumah itu sendiri, Al-Fujras ni semua, Nabi pergi semayang di situ. Ada pula sahabat yang nampak Nabi semayang di situ, pakat syarpa, nak berimam dengan Nabi. Nabi alaihi wasallam, lepas dua tiga malam, dia nampak orang makin doa ramai kot, dia tak keluarlah. Dia tak keluarlah. Nabi kata, aku tak mau benda-benda tunak ni, ni jadi kawal pada kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedekah kita bila pergi ke bumi bumi Rasulullah. Madinah ni bumi Rasulullah. Bila sampai di sana kalau ada anak-anak kita ke anak kawan-kawan adik-beradik kita ke yang dok mengaji di universiti Madinah ni minta depagai kita sikit. Semayang-semayang. tapi nak tahu hak kita dok mengaji di Masjid Sultanah ni connect balik bila ada di sana. Connect balik bila dari sana minta budak-budak ni anak-anak kita ada mengaji ni minta depa bagi tahu sikit. Ah depa kata ya dah dulu ayah dia kata kebun kurma dia bagi dah. Siapa punya nabi pernah mai tamil minum apa. Kita tengok oh teringat balik ini aku pernah dengar hadis di negeri tanah dulu kebun kurma bairuha. Bairuha daripada hotel dalam faibah kita nak menuju ke pintu masjid Nabawi itu kita akan melintasi yang dulunya kawasan kebun kurma yang dipanggil bayruhah kebun kurma yang buah paling sedap di Madinah yang di dalamnya ada anak sungai yang Nabi sendiri rajin saja-saja tidur cedok ayam sungai itu tunjuk balik kami Allah kata Allah jadi jadi maga semua cantiklah dulu di sini lah yang kata bayruhah itu tunjuk balik-balik sana siapa tunjuk balik sini dulu rumah siapa sami a'inni dulu rumah Sayidina Saidina Abu Bakar As-Siddiq habibi sudah duduk di dalam kompleks Masjid Nabawi cerita bagi apa yang ada cerita berkenaan dengan benda itu semua di sinilah Sayidina Abu Bakar as dulu dia keluar daripada rumah dia duduk di tepi tu dia baca Quran sehingga orang-orang Yahudi main duduk keliling duduk dengar menangis daripada denang, bacaan Quran Sayidina Abu Bakar as di sini tempat dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Ini benda yang dia nak cerita Nak cerita bagi negara kita Baik So dia kata apa? Maka banyaklah penuntut ilmu yang terjadi Sekarang yang demikian itu Dia kata hari ini banyak dah Mengaji agama niat di ke situ Hari ini Mengaji agama niat nak pergi ke situ Niat ni bukan nak cari kerezaan Allah dah. Niat ni kira nak cari kebelaan lah banyak kata Syekh Idris Al Marbawi dah banyak jadi macam tu, sehingga menjadikan berduka cita penuntut-penuntut itu apabila jatuh ia di dalam ujian dan intihannya maka akhirnya apa jadi? bila dia drop dalam perperaisaan bagi, di bagi dia habis dunia ni sampai di penghujungnya. jadi mengaji mengaji bidang agama, mengaji-mengaji drop dalam peraisaan, jatuh dalam peraisaan bagi dia habis segala-galanya hmm. Islam tak kira dulu itu Islam kira apa? Jatuh, bangun balik Belajar lagi Jatuh, bangun balik Belajar lagi Jangan jatuh itu Menjadi pengarit Kepada kita mencari ilmu Begitu Baik Dia kata Dan banyak juga Penuntut-penuntut Yang telah berjaya Mendapatkan syahadah Mendapat ijazah itu Tetapi Ijazah itu tidak sepadan dengan ilmunya ha, Ini kritikan Syekh Idris Al-Marbar Kritikan Syekh Idris Al-Marbar Dia kritik dia kata apa? dia kata ramai pun yang pergi mengaji, buat balik ijazah ilmu tak ada mengaji balik daripada institusi pengajian tinggi hebat-hebat tak ada ilmu tak ada, bukan orang kata dia sendiri rasa tak ada tak mau ke depan tak mau nak memimpin orang tak mau ke dia sendiri rasa dia tak ada apa dia takut. Dia takut dengan bayang-bayang. Dia takut dengan orang. Dia takut nak berperanan. Dia takut. Pada apa? Dia kerialah. Duduk gantung di diri rumah. Tapi takut. Pada apa? Pada dia rasa tak cukup. Sendiri Azam, kata Syih Idris Al-Marbawi. Bawa balik syahadah. dia, ada, Tapi tiada setadah dengan ilmu yang ada pada dia. Dia kata. Apakah ilmu agama yang dituntut itu tiada diamalkan sebagai kemahuannya maka janganlah jadi menjadi alat pencarian dunia jangan sekali-kali ingat kata pun nak buat ilmu ni nak kirimkan dengan dia jangan jangan dengan kerana nak mencari jawatan ataupun kerana nak tunjuk pandai berhujah jangan kata jangan ada niat dalam hati kita betul nak tunjuk kata kita ada ilmu celen ulum mai berdebat celen oli mai berdebat jangan kata syekh Idris al jangan berisik dan jangan jadi jalan boleh mengalahkan siapa yang alim yang tidak bertentang dengan hawa nafsun. Ah, jangan cari dia ni dia ni dengan agme lawan punca orang aku. Tengok orang menang aku menang. Jangan kata Syeikh Ibrahim berkali-kali itu bukan cara orang yang benak-benak berani. Hmm? Maka apabila berlaku yang demikian itu, nasehat mustahaklah turun bala Allah kepada kepada umat ini. Bila ramai orang alim, jadilah tu bala Allah diman. Orang alim ni patut masing-masing fikir apa? Fikir macam mana nak menyelamatkan ummah. Bukan orang alim ni ni fikir nak lawan rojoh sama-sama dia. Dia ni nak lawan kau ni, dia ni nak lawankan dia, dia ni nak tunjukkan kau ni, kau ni nak tunjukkan dia lagi. Apa nak jadi kepada ummah ni? Abu kan itu cara dia. Sabda Nabi SAW lagi. Wa Wa'atah ar-rajul wa wa'atah ummah. Dia kata, dan apabila su suami turut perintah isteri dan bantah dia kepada ibunya. Oh, Yang ini banyak lah, masyarakat banyak. Laki-laki nikah, mak dia dia buang dah tapi ke mana. Bagi dia, bini dia lah segala-galanya. Bukan tak boleh sayang bini, Nabi pun sayang bini. Tetapi jangan sampai sayang bini buang mak sendiri. Jangan sampai begitu. Masalah. Dia kata suami menurut perintah isteri dan bantah kepada ibunya. Ha? Maka inilah satu perkara banyak berlaku pada zaman sekarang ini. Sekarang ini, ini, ini, ini. masa dia tulis kitab ni 60 tahun dulu. 60 tahun dulu, 60 tahun kemudian. Teruk lagi. Teruk lagi. Lelaki ya. bini nikah ambil mak, main di rumah. Mak jadi orang gaji Indonesia laki bini ni anak jantan anak jantan rumah dia anak jantan rumah dia bini kerja dia pun kerja. mak duduk di kampung seorang dia kata mak mak duduk seorang ni susah kami ni kami tak ikut mak mak sakit demam mak telefon kami kan balik boleh balik datang kami kerja lama macam ni lama mak jom di duduk rumah saya dia nak bawa mak dia pergi rumah dia bukan dia nak suruh mak dia jadi pemai duri dia suruh mak dia jadi orang gaji hari-hari pagi-pagi keluar pergi kerja tinggal kain baju berlungut-lungut kotor ni lah kotir, bantuh rumram rumram, jemuk, sidai kotir, lipat apa balik-balik kerja ni mak maksud apa kan ni? mak maksud tak adalah kain baju, wampah, nak warna pun banyak oh haa dia main dulu teman -teng tengok, yang lah nak lah, kopi tumpah lah. ha, dia kata apa? beli card bag baru lah kita kali ni apa? dia kata macam ni ni yang bawah pak pergi duduk dengan pakai tarimata londek eh? bagi tumpang kopi abang-abang menentu kata apa hmm. contoh apa tu contoh nampak tuan jadi apa yang dibuat contoh dalam i'lan tu apa yang disebut oleh Syekh Idris al-Marbawi dan apa yang dipecah oleh Nabi jadi pada hari Hmm? Baik, dia kata apa? Maka sekiranya isteri berkehendak apa-apa suatu kepada suaminya itu. Maka suami itu lekah-lekah menyempurnakannya. Kalau bini nak, kalau bini nak satu benda. Pukul 11 malam, tulang kita ni. Sebab apa? Dia kata payah kalau tak cari. Tapi dia ingat, dia tak boleh tulangkan ni. Bini suruh oh ni macam satu firman. Bini suruh ni jadi macam satu firman. Ni nak kena sanyi'na wa'apa'na. <laughs> dia kata-kata tu, Bila bini suruh ni kira sampai tak ada minum kopi baru pegang jawab nak minum tinggal di Oh sampai macam tu. Tetapi jikalau dengan bersusah. Ha? Jikalau dengan bersusah payah sekalipun dia akan tunaikan kehendak isteri dan apabila ibunya minta tolong kepadanya apa-apa maka ia pun menangguh-nangguh ataupun tidak pedulikan saja Mak talipun mai, saya kata ni ubat maklah, mak tak sedap, tengok-tengok ubat mak habislah. Mak ni telefon mai, mak sakit jantung. Jadi dia kena makaubat dia, setiap hari tu kena makaubat. Onto ni pun dia duk kata kau kata tengok tinggal sikit lagi. Allah, dia kata mak duduk khalid-khalid Ubat hadis dah, dia kata Hari ni dah habis, dah esok tak ada dah Ubat nak makan, amboleh dah tolong Pergi beli ubat ni, dia nak kata apa Dia nak pergi dandan ha? Dia kata, mak, tu lah mak dia buat khalid Dekat bini dia Dekat duduk Dekat mak dia kata, apa, tulah, mak, tu lah Mak dia buat khalid, dia tahu dah ubat tu penting Kalau tak ada, dia bersyarah Dalam telefon, dia bersyarah Sama dia Mak tahu dah urat tu penting Kalau tak ada Tak boleh nanti Macam-macam Dah sakit Semua anak-anak juga susah Saya bukan Tak boleh tolong bi. Apa ni Saya bukan Tak boleh Ini Mak janganlah buat Macam ni Mak bukan tak tahu Saya pun kerja Tentang boleh bayar Rontua tu hati dia abang. Remok redan Remok redan Bukan calak dah Remok redan Tengak Tak buat lah Tak buat Tak buatlah aturlah mak bila saya kata dulu ni, mahjur, kata lagi kata lagi contoh contoh yang saya buat ni, rasa-rasa jadi tak lah masyarakat hari ni Oh, apa kena tak patah kalau anak pun yang buat macam ni ada malam ni, dia pun aku ada buat balik lagi, minta aku mak ni kalau ada malam ni, dengar habis saya ni. Ya maka pengajian agama ni tonton, inilah benda dia, dia hak, benda tak betul tu jadi benda tak betul tu jadi siapa kenal siapa buat perubahan bukan pengajian agama ni nak perkenal orang tapi pengajian agama ni tak berkira dia peringatan kepada orang dia kenal saya ingat seorang tu kita tak ada tak ada tak ada, tak ada Tidak hantu kepala Dibatulisan, berkaitan apa dah Tak ada, tak ada, ada seorang suara Tumpang ada Tumpang ada Muslimin dan kita Sehingga ada orang yang tiada Memperendahkan Ibunya sekali-kali ya, Sehingga dia jadi sitang Tak peduli mak lah. Dengan sebab mendengar cucuk Dan pengatuan isteri kepada Bini ni duk racun mak mencua ni kira dah pakai gram mocsun tak boleh pakai habis kontrol dia kata abang saya nak cakap pun tak kenal ke abang ni dia kata tapi saya tak cakap pun saya pendah benar ni lelaki ni pun dengar mak ni apa-apa mak abang lah okay. eh kita kata tadi mak aku kalau nak cerita bercerita baik jangan kita kata dah tolong mak aku tu orang ha? aku boleh cari nombor 2 orang muci kata tu kata tu kata tu kata dia kata tak ni kata dah eh, kita dah kita bila dia kata kata tu kita tolong pergi bancuh pula racun tu lagi bagi dia sembuh habis satu badan izah jahenam lah untuk ali tu pihak tu pihak mak bapak pun satulah pihak mak bapak pun jangan rosakkan rumah tangga anak, -anak. Itu pun satu. Dua dua lah, dua -dua. Kita dah jadi orang tua. Kita tengok anak, kita nampak macam bahagia. Jangan kacau rumah tangga dia. Jangan kacau rumah tangga dia. Kalau nampak rumah tangga dia ni macam lagu duduk goyang-goyang, kita jadi orang tua yang boleh menanti dia. Dua dua pihak. Maka bahagia seluruh isi keluarga. Nah Muslimin dan Muslimat di rahmat Allahyar. Seperti dikata isterinya, sekiranya engkau kasihkan aku, dia kata, sempurnakan segala kehendak aku. Sedangkan dia kata, engkau menyempurnakan dan juga membelikan apa kehendak ibumu. Oh ha, ni, isteri jenis ni. Dia kata abang, saya pendam benar ni lama. Saya tengok abang ni. Kalau mau abang telefon, abang tanda nanti buat semua. Kalau saya minta apa-apa abang tak peduli Ini pun tak kena juga. Ini pun tak kena, ibu mak pun nak kena jaga, isteri pun nak kena jaga. Tapi antara mak dengan isteri, mak kena utama. Itu saja. Kita kadang-kadang kita ambil satu pendekatan, satu sikap, satu pendirian yang ekstrim Kita ekstrim ikut mak kita sampai kita menghancurkan hati isteri pun tak boleh. Kita ekstrim sangat jaga isteri sampai menghancurkan hati mak pun tak boleh. Pandai-pandai lah. Kita hidup, kita bergaul dengan orang, kita membaca, kita melihat, ambil semua semua semua itu jadikan satu satu pengalaman kita. Kita layar hidup kita macam mana, begitu. Baik. Dan aku kamu tidak endah. Padahal suami itu ada di dalam tidak endahkan ibunya dia istri nalar bawi kata apa dia kata pada hai suami itu memang tak dan lah, tak mau tapi isteri ni do racun lagi tak habis-habis dia nak seruh kalau boleh potong terus nama mak tak ada. Suruh. Jahat kerana macam tu pun ada. Maka kalau berlaku benda macam ni tunggulah bal Allah Subhanahu wa taala akan turun dalam sebentar saja. Donton tengok muka sebelah beta Nabi sallallahu alaihi wasalam wa adna fadika wa aqsa abaa dan dia kata berdamping ia dengan taulannya dan berjawab ia dengan bapaknya ini akhir zaman anak-anak muda hari ini dia jadi macam mana? dia kira kawan dia bila pembeteri Pak Tafih Nabi sebutlah dah seribu Pak Tafih tahun dulu, hari ini jadi seribu Pak Tafih tahun dulu Nabi sebut, hari ini jadi punya teguh punya masyarakat hari ini Dia kata yang ni dah kita hurai panjang bulan dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata wadhahratil aswaq fil masjid. Wa sada al qabila fatiquhum wa ardalahum wa ukrimar rajul maqafa tashrif. Ni tema macam bulan lepas. Apa dia? Di antaranya dia kata masjid sudah menjadi tempat hinggap banyak masjid ni dah tak jadi satu tempat yang bahagian putin dia kata kondiosif masjid ni dia kita mai rasa tenang tentu dia pergi Mekah dia pergi di Malinah tentu rasa tenteram tak masuk masjid Al-Hara masjid nabawi. kita pergi masjid kampung kita dia tak ada suasana tambah bola puasa dia jadi cempok dia tak tahu punca jadi. dia tak ada tenteram dia tak ada tenteram kita pergi Masjid Al-Haram, kita pergi Masjid Nabawi, kita sanggup bayar sampai puluh, belas ribu nak pergi puasa di Mekah. Pasal apa? Pasal syoh, suatana di situ. Tarawih dia tak jadi riunah, tak jadi. Tarawih dia. Kan? Allahuakbar bunyi takbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. -al -al Surah tu pun Tak tahu nak Ya abe assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar dia tak ada lagu kita ya Allah dia meriah bila bosah dia dah sebab dia meriah subhanal malikil mahmud subhanal malikil al-mawjood noh ha tu hak back si blok Suluan, suluan, suluan itu, wang, wang dalam hidup ini. Ingat, kita tak dapat lah suasana kosong untuk dia tak dapat. Kalau kita tunggu semaya, tunggu semaya ni. Sedah, ada. Habis dah 20 Habis lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullahi Habis 20 wajib-wajib pada bank ya, dia ambil Quran baca nama Allah. Tuat janai rindu, kita rindu kok boleh jadi di sini. Nabi SAW kata apa? Akhir zaman dia kata wadh wadharatil aswaat di masjid. Apabila masjid ni dia penuh dengan al-aswaat, dengan sorak-sorok jadi macam market. Dia tak jadi satu tempat yang menyuntik ketenangan kepada kita. Bila jadi macam tu, Nabi dia tak syok. Dan di antara tanda akhir zaman yang menyebabkan bala cepat apa dia? وَسْدَىٰ دَلْقَبِيلَهُ فَاسِقُهُمْ Ketua kepada satu-satu kabilah itu, فَاسِقُهُمْ Orang yang fasik di kalangan mereka. Orang jahat, jadi ketua. Pasal apa? Pasal dia guna gangster, piwubut orang, tapi apa, terupi dia jadi ketua. Wah... Wow makanai ialah golongan fakir menjadi ketua. Wa kana zaimul qaum arzalahu. Nabi kata dan jadilah ketua kepada satu-satu kaum itu arzalhum. Wah paling hina dalam masyarakat. Fakir minum kaki macam ni. Jadi ketua. Nabi kata, kalau mai keadaan macam ni, jaga bala Allah nak mai. Wa ukrimar rajul mahafa tashrih. Apabila satu laki-laki itu diikram dia, dihormati dia, dimuliakan dia mahafa tashrih, kerana takut kepada jahat dia. Orang jahat semua orang hormat. Pasal apa? Sebab dia jahat. Kalau hang tak tunjuk hormat kat dia, sakit dia kacau orang. Orang jahat dihormati. Dan kata Nabi lagi, wazarah kainat, wal ma'aziz dan zaherlah al kainat, penyanyi, penyanyi wanita, wal ma'aziz dan alat-alat music yang keterlaluan Sampai kementerian, jabatan, badan swasta, badan korporat, private sector, kalau buat majlis ada benar-benar Nak kenal lagi satu ni jenis macam ni ada kita tu imam ni bila dia jadi dia jadi besung eh ya. kita tu imam ada ayat imam Lep -lep leput duduk gedik lagi tengok ada juga kan tak ada ada boleh dipaingat zaman 30 tahun dulu pun dia legu-legu jadi sana legu-legu start ni dia dia tak serabut tapi kaki legu-legu gedik-gedik-gedik kawan sebelah kata sebab kaki oh oh Mengai, senyuri, senyuri, dia mengai. Allahu Akbar. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhir zaman benda macam ni nanti mai. Wasuri batil kumur, awak diminum berdan Tenang, tak payah lulus kerja-kerja biasa meliti tadi. Wa ukrimar. Apabila jadi itu walla akhir hadhihi al-ummah awwalaha umm akhir mula terjejer orang-orang dahulu kata di kondem ulama-ulama yang ternyata hebat-hebat dulu di Imam Syafi'i di Imam Al-Ghazali di Imam bala Allah dia kata falyartaqibu inda zalika rihan hamra Nabi kata tunggulah Pada ketika itu Akan main angin ahmar Angin ahmar ni Tafsiran ulama hadis macam-macam Sebahagian kata angin ahmar Macam kita kata hari ni Stroke Kena Kena-kena jam Atau capai torbang pun boleh kena Penerbangan balik daripada, daripada London Nak balik main ke Kuala Lumpur Dalam penerbangan kena. Satu orang Tafsirkan angin ahmar Begitu ada setengah ulama hadis kata yang kata rihan hamrah angin ahmar ini angin berah ini paduk senar di Filipina beberapa kali beratur-atur dia main dia main satu orang bagi nama Ketanus dia main satu bagi nama Melok dia main satu. dia duduk main tu nama angin tu dok bubuh nama macam semalam saya baca apa nama kastil Nurul Isdan ni Neksi Pampak dah sebut lah benda ni Teknologi yang ada pada manusia hari ini. Allah bagi ilmu dekat manusia ini. Manusia dok mencari ilmu. Allah bagi. Tapi dia bagi sikit. وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ ilmi, إِلَّا قَدِيلًا Tuhan kata, Tidaklah aku bagi ilmu dekat manusia ini, boleh sikit eh. Sikit yang Allah bagi itu, manusia boleh kesan pergerakan angin. Boleh kesan lah. Lagi dua hari. Lagi 48 jam. Angin tu nak main. Dah boleh kesadah, dah. nampak dah. Dalam komputer ni, rumah yang putak macam tu. Duduk nampak dah. Sini boleh suruh bersedia lah. Kita hanya boleh bersedia. Tak boleh nak bagi telefon nak belakang. Tak boleh. Allah jadikan ribut tu, yang sebahagian ulama' hadis kita, rihan amra' ni, angin ni. Allah jadikan angin-angin yang boleh memusnahkan manusia ni, Allah bagi jadi, Allah bagi ilmu untuk kita tahu kata dia nak main. Tapi tak boleh buat apa nampak tu main nampaklah ni 2 hari lagi dijangka dalam 48 jam angin dia akan sampai di sini kelajuan dia pun dah boleh suka dah kelajuan dia dijangka dalam 160 km sejam hmm, mestilah nak panggil mai satu tak bombon hujan pakai baju jet hitam nak mai tak boleh <laughs> saya bawa apa-apa dulu lah besok kita nak dekat kita tebak dalam musim hujan lagi jadi saya pindah daripada saya sampai sampailah tak lagi nak ceramah ni mata saya ni tangkap satu orang pakai bus jaket tangan pendek bus jaket hitam nampak dia ni tak macam orang Islam tapi nampak dia kalut Terima kasih kita nak cerama. Nampak dia kalut. Saat lagi balik ni. Saat lagi balik ni. Saat nampak dia pergi belakang. Jadi kita pun jadi kacau dah. Kita ni pun duduk. Semangat orang ni pun mata tu nak. Dia siapa dia diri ni. Faham? Tengah terama hujan ni. Apalah hujan. Hujan. semua, muasa dia rasa saya. Mari beli apa jamu makan. Lepas hidup dia pun tanya maklumat saja. saya kata tadi ada seorang saya mata saya tangkap dia ni ada seorang tadi ibu CK itu dia pun berbuka gelap dia nak jemput kita dia pun berbuka gelap awal sekali dia pun sebab dia kata nampak dia macam kalut tu ni tak nampak lah mana dia pergi haa dia pun kata bomo hujan bomo hujan oh habis mana dia tink? ada hujan dia balik oh oh jadi kira macam mana dengan dia kita pun tanya bila ada tanya dah kan jadi kira macam mana dengan dia kami lalu ni kami kalau nak buat majlis apa-apa memang pakai khidmat dia lah kadang-kadang jadi dia Kadang lah kadang-kadang jadi tapi kami kira dengan dia lalu ni kalau kata tak hujan baru bayar. kalau hujan dia balik saja oh saya katakan jauh juga tuan-tuan ada manusia boleh percaya ada manusia boleh percaya Hujan ni kerja Allah kerja Kerja Allah Nabi meminta minta dekat Allah Ketika Madinah Kan kita pernah baca hadis di sini Madinah kena temarau tanjah Nabi tengah dua pertebah Bangkit satu berdui jengkai Nabi Eh dia kata ni apa ni habis tanaman semua habis musnah Temarau sampai hujan tak turun Nabi tengah pertebah dia bangkit kata dua-dua Nabi terus minta dekat Allah Supaya turun tanjah hujan kata Rawi Hadis tu dia kata apa belum sempat Nabi turun daripada Membang hujan turun basah janggut Nabi turun tak berhenti pula lah. sampai jemaat pula lagi sekali hujan tak berhenti berduin dia bangkit lagi sekali berduin okay. bangkit lagi sekali eh dia kata luk kutubah apa panjang panjang ni hujan sampai tak berhenti ni jahannam habis tak hujan pun salah hujan pun salah Nabi turut angkat Nabi doa, Nabi kata Hawalina. Nabi kata, Ya Allah turunlah hujan ni Nabi kata, bagi hujan ni turun keliling Madinah ni jangan turun di sini terentak dengan tu Allah makbul doa Nabi berhenti hujan ni, rawi hadis kata apa, nampak awal macam satu gelung bulan dia jadi Allah tinggi atas hujan kekeliling Madinah itu nabi sallallahu alaihi kaya Mu'jakeh tisam dari lelaki. Muslimi dan muslimah yang dirahmati Allah. Baik, kemudian nabi kata apa bila jadi benda-benda macam ni tunggu angin ahmar wa zalzamatan dan tunggulah Allah kata aku akan hantar gempa. Zalzalah bila baca iza zulzilatil ardu zinzalaha tuthiqa jamad fatagundah tentang saya beritahu dekat banyak orang Allah sayang kita Malaysia kita sayang ya Allah Allah jaga kita Allah takdirkan Malaysia ni Macam ubi kayu panjang tu dalam petang Duk tengah-tengah Balik Nuh Borneo Jadi penampan kita Balik bawah ni Singapura kecil dengan Pulau Jawa Duduk tangkan kita Balik kiri kita ni Sumatera satu panjang Duk kepung kita Duk pertahan kita main apa macam mana pun untuk kenal keliling yang kita tak kenal patutnya kita syukur pada Allah banyak-banyak patutnya kita syukur pada Allah banyak-banyak bukan Allah bagi kita semua negeri macam ni banyak istimewa ni Allah tak bagi semua negeri segala macam malapetaka bencana apa main ni duk tampak ni Allah yang mengatak benda ni tidak cukup dengan tu Allah bagi Malaysia ni pula boleh jadi satu bumi makmur. apa tak ada dalam Malaysia ni apa tak ada dengan minyaknya dengan dulu biji simahnya dengan kelapa sawitnya sampai eksport ke luar mezara dengan dengan gas dengan apa duk jumpa lagi dalam badan hadur ada ni tak habis jumpa lagi Allah bagi ni. Jangan lu ingat kata kita pandai rakyat ini anugerah al Allah kepada kita. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah. Allah bagi kita, kita macam ni. Syukur kita dalam bentuk apa? Ketaatan kita kepada Allah. Jauhi. Maksiat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita buat. Jangan buat. Tapi apa jadi? Ke negara kita ni apa jadi? Satu sahabat saya daripada PBRM polis. Dia hantar S.M.B.S. dia tak tahu betul nantang SMS dia kata PDRM polis tubuh satu pasukan khas untuk nak membentrah jenayah jual orang dia tak terlibat tapi kawan dia terlibat masuk dalam pasukan fax pasal apa? wujud satu sindikin penuhnya di Malaysia ni wujud satu sindikin dia putih perempuan-perempuan segak dan dia kata yang sedih ustaz dia kata kebanyakan Melayu kebanyakkan maknanya ada hak lain tapi Melayu yang ramai yang offer diri nak masuk dalam lingkit ni depa ambil perempuan-perempuan lawa-lawa segak-segak ni depa ambil depa asah depa cari pasangan lelaki-lelaki hak juga ganteng kalau jawab Ganteng ni henjenglah. Itu. Jadi orang hak ganteng-ganteng ni cari main bagi depa ni berzina kemudian mengandung kemudian dalam tempoh mengandung tu sedikit belah ni sampailah beranak bila dah dapat anak isok ni anak ni dijual ikut kilo anak ni sindiket jual anak ni jual orang ni sindiket ni dia jual anak ni ikut kilo kalau 3 kilo 1 kilo ribu tender pataran dengan harga kalau sekiranya anak keluar main tu mix dia kata mix campuran nampak ada Melayu sikit, ada Siam sikit, ada Arab sikit, ada orang putih sikit. Ada agama yang sikit. Ni ready market untuk tunggu orang nak beli anak ni. Sehingga terpaksa kena tubuh satu satu satu patukkan khas untuk nak memantau dan nak jaga ni, benda ni. Dia dia duk tolah buat benda nak bagi tu hamarah yang malang yang kita nak sebutnya yang kita nak highlightnya apa? yang malangnya tak Melayu kita libah kunun cerita so dia tulis SMS kat saya last dia tulis terus kat. dalam kuliah dia kata tolong sebut-sebutkan benda ni minta dia kata jemaah kita orang-orang Melayu orang Islam kita ni tolong jaga anak-anak ni kalau jaga jaga lagi kalau jaga jaga lagi pasal apa? takut takut dia kata terkalib dia masuk dalam jumlah tu dia kata muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ini benda macam ni yang tu jadi pun macam tu Allah tu protect lagi melitiang protect lagi melitiang ni sikit-sikit ya yang kata zal-zalaf ni sikit-sikit aja kena dipadang macam tu punya teruk kita sikit goyah frame mak cengit sikit tu pun merodak lari turun dan merobut dan ratalah Allah SWT perinda makan sikit. Nohad di sana ni tuan-tuan, duk makan kenuri ibadah yang makan kenuri di kampung dulu. Tu? Satu kampung dia tutup halih. Kan? Kenuri di satu rumah di kampung tu, semua satu kampung duk ada di rumah kenuri, termasuk dengan orang luar hak dijemput duk ada datang satu kampung Tuhan buat turun tanah daripada bukit tinggi ni turun bagi raja. Sekampung duk ada dalam tu. Maka diisytiharkan pembuk besar dua dalam. Tuan-tuan, siapa yang atok benda ni? Allah Subhanahu Kenapa berlaku benda-benda macam ni? Mailah 10 orang bagi 10 alatan. Orang-orang yang buat kajian tentang alam apa semua. Dia kata ini tak ada kena mengenal dengan bala dengan apa-apa. Dia kata ini masalah geografi. Masalah geologi. Macam-macam. Dia kata apa pun. Nabi kata adalah hadis Apa dia. Nabi kata ini amaran daripada Allah SWT. Pasti manusia buat benda-benda yang disebutkan tadi. Kita nak pakai dia punya pandangannya, kita nak pakai yang hadis nabi katakan, ke? terpaksa ke kita. Yang pentingnya apa? Allah, Rabbul Adamin, Dialah Tuhan semesta alam. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah siddah. A itu yang disebut adalah ayat. Ini. Kemudian kata Nabi saw lagi, wa ayatin taqabun kami tamila aliya kutya silku fakab. فتتبع. Nabi kata, dan jadi ni, balak bencana dan azab daripada Allah SWT ni, dia akan turun main tata-tata. Dia akan turun main ni, berturut-turut. Lepas, Lepas kena satu, dia kena lagi. Lepas kena satu, dia kena lagi. Lepas kena satu, dia kena lagi. Dia jadi ni tata-tata. Dia jadi ni berturut-turut. Kerana dhani, la'ali'u khut'i'a silquhu fatata-tata. Nabi kata, kenalnya musibah yang bertimpa-timpa ni, seperti Nabi kata macam mana mutiara yang duduk di satu angkai. Ataupun kalau mudah kita kata macam biji tasbek. Biji tasbek yang terputih tarinya. Dia jatuh, biji tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tu, tu, tu, tu. macam tu Dia turun naib bala, tutup, tutup, tutup, tu. macam tu, kita tak boleh buat apa. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Rabbul Alam Dia Tuhan yang menguruskan seluruh alam Dia boleh buat macam tu satu orang lepas kena kena lepas kena kena lepas kena kena dia kata Allah saya yang do kena tak abis abis Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak. ada hikmah di sebaliknya Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kemudian Hadis yang berikutnya pun dia akan cerita benda-benda yang sama juga tanda-tanda akhir -tanda, okay, zaman ni banyak penyanyi perempuan minum arak sama juga dan hadis yang berikutnya pun serupa juga na war waqalah ini kita akan masuk tajuk bab ma jaa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buhidtu wa ana wa wasa'ah kahathaini yani at wal walwasa'ah Nabi SAW alaihi wasalam bagitau dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata apabila dibangkitkan aku, Nabi kata. Faibu faatin tulul, Nabi dibangkitkan menjadi nabi. Nabi Muhammad kata bila dibangkitkan sahaja aku jadi nabi, ana wasaah. Nabi kata aku dengan nak jadi kiamat. Gahata ini, Nabi tunjuk dua jari. Macam ni Nabi kata. Iyani as-sababah wal rusbah. Jari telunjuk dengan jari tengah. Maksud dia apa? Maksud dia dulu kena dia ada sikit saja. Jari telunjuk dengan jari hantu. Tuan nampak? Tinggi rendah. Kita tuan-tuan tengok jari tuan-tuan. Dia bunyikah ataupun sama panjang. Kalau sama panjang, dia berkata petunan hantu. Orang kata. Kata kalau jari telunjuk dengan jari hantu sama panjang, petunan hantu. Ataupun dia berkata dekat misal ni tak ada lekuk. Dia berkata cukup so, bulu putung. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Dia kata bila dibangkitkan aku jadi nabi, maknanya kiamat ni qariq. Qariq gila dekat ni Dan dia kata bangkit aku dengan nak jadi siap kiamat, Nabi kata kat hati ni macam ni. Dulu kemudian sikit aja. Dulu kemudian sikit aja. Dibangkitkan aku dulu sikit, kiamat jadi lepas pada tu. Berterus-terus dengan dibangkitkan aku akan dijadikan kiamat. So dalam perbincangan tajuk ni itu so dia akan buat main. Benda-benda yang bernegar di dalam pemikiran orang bila baca hadis ni. Sebahagian orang dia kata kalau betul hadis Nabi kata bangkit Nabi dengan kiamat macam ni, sikit ajabeza. Hai, Nabi bangkit dengan dah 10 1000 tahun dah kiamat dah ini. Ada kaki kita tak begitu ada, Ada. Ada dia tak nak mengaji dia tak ada adab pengajian dia tak ada apa semua dia dengar PPTT di kedai kopi dia buat cakap macam bohong ni dia tahu ni hangpa pergi si dengar hadis-hadis ni semua dia kata mereka lah makainya dia lah apa ni nabi kata dia dengan kiamat ni macam ni kalau banyak ni beza tak kada 1400 tahunlah sampai di kiamat lagi ni. ada huraiyan kepada cakap-cakap begitu ada huraiyan dalam tajuk yang insya-Allah kita baca bulan satu judul ni maknanya berdua-berdua tak ada pulih jadi Insya Allah kita akan tengok apakah huraian ha. dan kita kena ingat tentang orang Islam dalam dunia hari ini ramai orang Islam dalam dunia hari ini ramai saya baca tengok dalam satu posting internet dia terhantar ramai daripada sumber CNN daripada orang Islam dalam dunia hari ini setiap empat orang satu Islam maknanya bilangan orang Islam meningkat dalam pada orang Islam kena bunuh mati apa di merata dunia tu bilangan orang Muslim Islam sebenarnya makin ramai makin ramai Tonton tak terkejut lah tonton dengar-dengar kata Michael Jackson Islam apa ni kan terkejut Islam Syekh ni, Syekh kita bagi kat dia kita dah dengar kata dia Islam kan, kalau kita dah kata mangguk ni apa ni, bila dengar dia Islam Syekh ni, Syekh dia Islam dia macam mana dia di sisi Allah itu Allah menguruskan dia tapi dia Islam itu dah cukup baik bagi dia Pasal apa, bagaimana pun syurga ada ada satu tempat untuk dia rupanya bila kajian dibuat dia kata setiap empat orang satu orang Islam hari ini punya bantian yang dibuat dia main lagi dia kata kalau di India India ni negeri Hindu India ni negeri Hindu. Tapi bilangan orang Islam yang ada di India ni dia kata dua kali ganda lebih ramai daripada orang Islam di Mesir. Ya. Saya kena baca dua kali bila dia tulis macam ni. Dia kata bilangan orang Islam di India bilangan orang Islam di India dua kali ganda lebih ramai daripada orang Islam di Mesir. Tapi kita dan kita. Bila dia kata Mesir, dia nampak Mesir ni arah-arh Islam lah kita ingat dulu tu. Jadi saya tengok hotel. Orang yang bancian yang dibuat ni mendapati bilangan orang Islam yang ada di India, negeri Hindu ni, bilangan orang Islam yang ada di India ni dua kali ganda lebih ramai daripada orang Islam di sekel. Ramai dia orang Islam. Ni. Di China, dia kata China ni negeri China. Dia kata di China, bilangan orang Islam di China lebih ramai daripada orang Islam di Syria Kita tengok Syria, Syria negara Arab, Quran turun dalam bahasa Arab Tengok-tengok bilangan orang Islam di China lebih ramai daripada orang Islam di Syria CNN punya kajian punya banjian, mereka ya. buat banjian ya. Bilangan orang Islam di Jerman, tengok-tengok Bilangan orang Islam di Jerman lebih ramai daripada orang Islam di Lebanon. Agi tadang Jerman kita nak nampak Hitler dengan militer pendek dan dengan apa di mana nak main orang Islam. Tengok-tengok orang Islam di Jerman lebih ramai daripada orang Islam di Lebanon. Ya kita. Hadiah yang depa buat ni. Rusia dia kata bilangan orang Islam di Rusia lebih ramai daripada orang Islam di Jordan dan di Libya campur sekali. Jordan dengan Libya tu orang Islam campur sekali berapa ramai, ramai lagi orang Islam di Aljazair. Wallahu a'lam. CNN punya keluar macam tu. Maka menjadi kegusaran dan kebimbangan, kebimbangan kepada depa melihatkan kepada bertambahnya orang Islam di dunia ini. Sebabkan so, seluruh penduduk dunia hari ini dia kata 6.8 bilion. Bantai seluruh penduduk dunia 6.8 bilion seluruh penduduk dunia orang Islam dah ada 1.57 bilion kalau di persentase kan orang Islam population orang Islam di dunia hari ini 23% hampir-hampir suku daripada penduduk dunia orang Islam daripada berbagai bangsa tapi agama Islam kadang kita duduk tengok televisyen duduk tujuh, cerita kan orang Islam di China kita tengok tu Imam Masjid kita tengok oh, Islam dia ni bukan cakap Islam dia ni dia buat kaligrafi di Arab ni dia tulis tulisan FAD oh, oh. tengok-tengok lulusannya di dia Islam Madinah dia ni huh. kita dengar China dia dengar lagu China kita sini oh dah dah dia dia Cina yang mengaji Universiti Madinah balik jadi imam di negeri Cina tempat tengah sepatutnya yang kita halak benar ni ya sepatutnya kita bangga dengan Islam ni dan bangga dengan dakwah Islam yang semakin mendapat sambutan ni dan kita sangat kecewa dengan orang Islam kita ni yang beranak mai daripada perut muh Islam ayah dia Islam yang mata beranak dulu ayah dia bang di selingat dia yang mata beranak dia tujuh hari dulu pak dia buat majlis cupang rambut lah, ikut sunnah Nabi SAW yang pak dia nak buk nama dia dulu ni mengambil kira nama para sahabat Nabi dan sebagainya Tengok-tengok dia, jadi perosak Obama. Yang ni yang kita beri. Yang ni yang kita beri. Saya Pesan dari saya, saya pesan mereka, contoh semua, patapakai jaga anak bukanlah kita keluarga kita. Itu keutamaan kita. Tuhan kata Ya Ayuhan Lailinah, manu, ku'an, wa ahdikum naroh. Wahai wahai yang beriman, jaga keluarga kamu, hmm? jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada asin alamah. Jaga balik tengok balik anak-anak kita semalam saya sebut di masjid simpang 4 pengetahun buluh simpang 5 semalam saya beritahu ada sahabat ada sahabat bulan posa sebulan baru ni dia pesan dekat isteri dia pesan dekat isteri dia siap juada nak buka posa ni 15 minit sebelum masuk waktu buka posa siap <coughs> makan tak payah hebat-hebat tak payah banyak-banyak simple-simple pun tak apa tapi mau 15 minit Sebelum waktu buka puasa, Makanan dia ada Dia dari meja Isteri anak-anak dia ada Dia ambillah satu buku hadis Apa-apa buka Dia baca Dia baca Anak bini dia Lepas tu bincang Cara-cara anak bini Cara keluarga Bincang Bincang Dia buat macam tu Sebulan Bulan puasa posa ada, ada, ada Orang yang Komitet Yang serius, Yang sungguh-sungguh Nak perbesar keluarga Bagi keluarga dulu duduk Atau Ada Ada, ada. Kita tak kelewat lagi untuk nak buat benda-benda macam itu. Sebab apa? Hak kita buat hari ini, akhirnya kita tengok beberapa tahun ke depan. Anak kita insya Allah jadi anak yang yang baik-baik. Macam mana pun dia nak buat jahat, dia nampak muka kita. Dia nampak muka ayah dia. Nak buka posa duduk satu meja dengan ayah, ayah cakap, ayah baca satu hadis, ayah cakap, ayah ajar anak-anak minta. Dia nampak muka ayah dia itu. Dia tak jadi buat jahat. Kalau kita tak buat macam tu, dia tak nampak muka kita duduk. Dia tak ada hormat dekat kita. Dan dia terlepas daripada tali yang kita diikat dia ke tali buat apa-apa. Untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang mahu kita buat apa yang kita mampu buat. Nah, Mudah-mudahan Allah bantu kita Atau niat baik kita Dan mudah-mudahan Allah SWT Dekat kita sebagai orang yang beriman Mati dalam kata beriman Kita bangkit di mahsyat Sama dengan kumpulan orang yang beriman Kita tanggung dengan takdeh kapara Dan surat mahas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى. عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يواتي عمه ويكافه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظه سلطانه رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي جاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا استنادا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وشهد الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alaikum assalamualaikum